Пустила поперед себе твердо хліба, увійшла сама. За дверима був просторий темний хол і тиша, самотність, схимництво. Заховався ж професор. Відчинилися ще одні двері, а може й не одні. Тут уже твердохліб згубив лік. Схаменувся тільки у величезному приміщенні, що нагадувало дивне поєднання житла, музею, лабораторії та храму. І в найглибших надрах цієї святині воссідав верховний її жрець професор Костриця Левко Петрович. Мав собі менше відлева, ніж від ведмедя. Ведмедь волохатим клубком на косяка покопився їм на зустріч, перетинаючи кабінет по діагоналі, вміло обминаючи столи, дивани, стільці, всі перепони й перешкоди. Старий, але ще міцний, енергія, мов у спірали подібній туманності, волосся пожовкли від старості, лице в глибоких зморшках, але очі молоді світлі, а рухи рвучки ніби у хлопця. Котигорошко. Цей химерний кабінет. Що це? Аудиторія для заняті з студентами, музей коштовних виробів, картинна галерея втечіще мудреця-схимника, домашній вівтар хранителя родових традицій, стільці в білих чехлах і дорогі шкіряні фателі, казенний стіл для засідань і порцелянові вази з заводами Клашевського, строгі полиці з науковими фоліантами і зворушливий знімок двох старих людей, чоловіка і жінки, в українських гаптованих сорочках під полтавським рушничком. Може, батьки професорові, тільки що він задягнув їх як для самодіяльності? Не могли ж вони жити у 18 столітті, а їхній син аж у 20-му? Над батьками-іконами Миколи чудотворця в коштовному срібному окладі. Цікаво поспитати професора, як узгоджується ікона в його робочому кабінеті. З його партійністю. Але Твердохліб, розгубившись, спитав про інше. Зачепився поглядом за портрет самого професора на протилежній стіні. Рудий костриця на червоному тлі. Все горить, палає, несамовитіє, аж диво бере, як і досі оті гарячі барви не пропекли стіну в тому місці. Надзвичайно цікавий портрет, сказав Твердохліб. Чия робота, я не знавець. Глущенко, буркнув професор, хитро мружачись на гостя. Хіба Глущенко писав портрети? Він же пейзажист. Писав і портрети. Тільки тих, кого сам хотів, або тих, хто домагався цього. Дивовижний портрет. Ви схожі тут на клубок вогню. Я схожий на вовняний м'яч, зареготав професор. З коров'ячої шерсті колись хлопчаки в селах робили, бо інших не було. Ви, мабуть... Не бачила ніколи вовняних м'ячів. Не бачив, признався твердо хліб. І Леся теж не бачила. Ларіса Васильівна бридливо скривилася. Не біда, не біда, загримів професор. Чого не бачили, покажемо, чого не знаєте, розкажемо. То чим можу? І тут твердо хліб побачив кострицю зовсім поруч. Побачив його руки, що стріміли з коротких рукавів білого халата, короткопалі, грубі, мужицькі, чорноровські руки. Побачив твердий, весь у рудих заростях палець, що цілився на нього. І якось, мов би, зіщулися, злякався, вже й не радий, що прийшов сюди так передчасно, що взагалі прийшов сюди. «Хто я?» – спитав себе подумки. Перед ним був не якийсь підозрілий суб'єкт, Славетний вчений, чим життям треба захоплюватися, а не розкопувати в ньому щось сумнівне. «Весю, ясочка», – заворкував професор, – «кого це ти привела мені?» «Я твердохліб. Ми говорили з вами по телефону на тому тижні». Похопився твердохліб, щоб не дати асистенції випередити себе і наговорити чогось недоброзичливого. Іншого ж нічого від неї очікувати не доводилось. Хлопче, засміявся костриця, по телефону я говорю щодня з половиною Києва, а друга половина в цей час не може до мене додзвонитися. Це прокурор, холодно кинула асистентка. Прокурорів ще в мене ніколи не було, чому зрадів професор. Всі вже тут були, а прокурорів не було. Правда ж, Леся? Асистентка пограла своїми трикутними очима, не віщуючи твердо хлібові нічого доброго. Вродливі жінки мали бути добрими і лагідними, а вони злі, як тигриці. Їм не досить того, що вони задарма отримали від природи, хочуть взяти ще якомога більше від життя і від людей. Несправедливість генетична чи психократична. Я не прокурор, а тільки слідчі, пояснив твердофліп. Прокурорами не народжуються, їх призначають, роздуланість дрясистентка. Його ще не призначили, не заробив. Хоче на професорів'я костріць заробити. «Ну, весь, ну, ясочка, примирливо підкотився до неї професор. Не треба знущатися з чоловіка. Ніж інше, він прийшов знущатися з тебе. Вони були на ти. І це і геть ускладнювало справу. Ох, не читалюк, ох, савочка! За добро злом, за добро злом. Так воно вже ведеться повсюди». Забур професор, прокочуючись клубком поміж твердохлібом і Ларисою Васильівною, між казенними і антикварними меблями. Може, хотіло так прокотитися між добром і злом? Ага, згадав братом Костеця. А чого це ми стоїмо? Увесь уясочко. Чому не запрошуєш, товариша прокурор? Слідчий твердохліб, нагадав твердохліб. «Ось стілець, товаришу Твердохліб, а чи крісло, а чи там знаю. Прошу, товаришу Твердохліб, прошу, добряче у вас прізвище, тверда історія за ним, твердий спадок. Ви ще не сиділи у професора Костриці? Ну, отак-отак. А ти, Лесі, отам, от на своєму улюбленому».